اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala kerana di dalam di malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu dalam satu majlis yang kita mengharap kerabaan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan majlis seumpama ini insyaallah dengan keikhlasan yang hadir daripada hati-hati kita akan membawa kita kepada rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. <tuh> Pada bulan yang lalu. Maknanya Dua bulan lepas. Bulan dulu kita sambut Maulud. Sambut Maulud ada program kita tak datang. Jadi Maulud ni saya nak oranglah sikit tentang Maulud. Maulud ni benda elo. Benda elo, benda yang baik. Tapi ada yang tak baiknya. Maulud diambil daripada perkataan Wulida. Wulida lahir. Waladun anak. Mauludun orang yang diperanakkan. Maulid Tempat diperanakkan. Orang sambut maulud, kita duduk sini, kita boleh sambut maulud. Kerana kita menyambut orang yang dilahirkan. Kalau kita menyambut maulid kita kena pergi Mekah. Kerana tempat lahir, kita sambut tempat lahir, kita pergi ke Mekah. Ha, dia panggil maulid Nabi. Tempat lahirnya Nabi. Kalau maulud, hari kelahiran Nabi. Jadi, yang kita sambut maulud ini, ada satu tujuan yang besar. Apa tujuan dia? Kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada satu pun peristiwa sambutan Maulud yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali puasa sunat pada hari Isnin. Bila sahabat Nabi bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, apakah fadilat kamu berpuasa pada hari Isnin? Maka Nabi Alaihi Wasallam menjawab Aku puasa pada hari Isnin Kerana hari Isnin adalah hari kelahiranku ha, Maknanya kita sambut maulud setahun sekali Nabi sambut maulud tiap-tiap minggu Kalau betul-betul kita nak sambut maulud Kita amalkan puasa tiap-tiap minggu Hari Isnin Orang yang pertama menyambut maulud Adalah Abu Lahab Pak Sedara kepada Rasulullah yang mana telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tabat yada abi lahabim watab bukan nak cerita sambut maulud ni kena laknat tau tapi kita nak ceritanya sambutan maulud pada hari ini dengan cerita sambutan maulud yang disambut oleh Abu Lahab sambutan maulud pada hari ini hari maulud kita sambut maulud maulud kita bersalawatnya Orang yang sembelih kambing, semelih kambing Orang yang sembelih lembu, semelih lembu Itu tak pelik Rasulullah sambut, Disambut oleh Abu Lahab Dengan sembelih selatu heko unta ha, Kita buat kadang-kadang sembelih heko kambing itu dah bersorak lah. ha. Tapi di sebalik Selepas kita, kita sambut maulud Kadang-kadang dalam perarakan maulud ha, Kita tengok Baru-baru ni Pagi sambutan mauluk berarap daripada Satu tempat ke satu tempat Petang kita dah tengok dalam facebook Dah keluar lah Isteri kepada pemimpin Sambut mauluk berarap ramai-ramai Pakai bajunya mendedah aurat Apa beza dengan Abu Sama-sama sambut mauluk Eh sama-sama sambut mauluk Sambut mauluk kita memperingati Satu perkara yang besar yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin. Kecuali untuk memberi rahmat sekalian alam. Tapi apa yang jadinya? Hari sambut maulut, sambut maulut. Sampai hari lawan Nabi, kita lawan Nabi. Sepatutnya bila kita dah sambut maulut, kita ingat. Aku lahir di atas dunia ni, aku ada satu panduan. Yang mana aku tak boleh lari daripada panduan ni. Melainkan aku kena ikut semua sekali. Betul? Ha, maknanya sambutan maulut kita tu, biar ada satu natijah. Ataupun biar ada satu kholasah. Natijah ini satu keputusan. Yang kita boleh ambil Ataupun satu khulasah pengajaran Yang kita boleh ambil Apa pengajaran dia? Aku hidup ni Bukan kata aku boleh buat Sewenang-wenangnya Melainkan aku ada satu panduan Yang mana Nabi kata halal Halal lah dia Apabila Nabi kata haram Haram lah dia Okey Jadi Alhamdulillah kita berjaya Saya bagi peringatan ni mungkin Orang sini taklah macam tu Tapi nak ceritanya Begitulah jadi sambutan Maulud ni Nabi ulama-ulama uh, mengambil, mengambil apa ni hukum bahwasanya sunat sambutan Maulud ni kerana Nabi sendiri menyambut dengan berpuasa pada tiap-tiap hari Isnin. Uh, jadi ini, uh, ini ulama mengambil hukum bahwasanya sunat sambut Maulud. Tapi bukan 12 Rabiul Awal, tapi tiap-tiap hari Isnin. Ha, tapi sekiranya kau tak boleh buat tiap-tiap hari Isnin kau puasa eh kau puasa kau sambut setiap hari 12 Rabi awal pun dah cukup hukum ini diambil pada zaman tabi tabi'in pada zaman Rasulullah tak ada pada zaman tabi'in tak ada zaman, eh, zaman sahabat tak ada zaman tabi'in tak ada zaman tabi tabi'in tabi baru dibuat sambutan maulidur Rasul kenapa? disambut dibuat sambutan ni kerana pada ketika itu manusia ni semua dah lupa pada ajaran Islam. Ha, buat bebas ya, maknanya nak buat nak, nak amal dengan Islam amal tak nak tak nak tak. Maknanya dah tinggalkan Islam. Akhirnya buatlah sambutan Maulidur Maulidur Rasul dengan tujuan supaya kita ingat balik bahawa kita di atas dunia ni kita ada nabi yang membawa ajaran Islam, kita nak hidup hendaklah kita berpandu kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu cerita Rabiul Awal, cerita Maulud dah lepas dah. Okey, jadi insya-Allah pada minggu ni kita ambil balik daripada hadis yang kita baca suatu ketika dua bulan lepas. Yang kita baca empat pertanyaan yang mesti kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wajib. Kita bila kita mati nanti tak ada kata ba'da Lepas mati tu kita mati semati-matinya tak ada apa maknanya kita ni Allah Taala daripada tak ada Allah Taala thumma yumitukum Allah Taala menghidupkan kamu Allah Taala mula-mula Allah Taala matikan kita nah kita daripada tak ada thumma yumitukum thumma yuhyikum ha? kemudian Allah Taala menghidupkan kita balik eh ha? thumma yumitukum patut Allah Taala matikan balik thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un Kemudian Allah Taala hidupkan kita balik pada hari kiamat tsumma ilaihi turjaun dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Ha, kita daripada tak ada kita jadi ada. Lepas tu kita mati kemudian kita hidup balik. Kemudian kita dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kita ni asal siapa daripada meramai ni memang dia ni dah asal-asal dia dah ada dah. Ha, daripada awal dunia ni memang dia ada dah. Dia tengok oh ini Allah buat Nabi Adam masa ni masa ni. Ada kalau siapa tu boleh mengaku, boleh lupa saya depan ni. Maknanya tak ada. Betul tak? Kita sebagai seorang bapak lah yang dah jadi bapak. Masa bini kita mengandung tu, kita tak tahu nak keluar anak kita tu. Ha, nak keluar anak lelaki ke, anak perempuan ke, anak macam mana ke, tak tahu. Anak sihat ke, anak tak sihat ke, anak yang gemuk ke, yang kurus ke, tak tahu. Maknanya kita tak tahu. Itu. Sebab itu adalah rahsia Allah subhanahu wa taala. Kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahuwataala disebut sebagai hari kiamat, yomul Qiyamah dibangkit oleh Allah Subhanahuwataala. Maka hari kebangkitan itulah sebelum berganjaknya kaki manusia daripada tempat berdirinya Allah Taala akan tanya empat perkara. Saya sebut dah dulu, tapi nak ulas balik sebelum daripada kita masuk hadis lain. Yang pertama Allah Taala akan tanya kepada kita. Tentang umur kita. Jangan ingat kita ni. Yang dah lepas tu Allah Ta'ala tak tanya lah. Ha. Allah Ta'ala akan tanya kita. Umur kamu aku bagi kepada kamu. Umur kamu daripada kosong hari. Pergi kepada satu saat. Sampai kepada satu hari. Sampai kepada satu minggu, satu bulan. Satu tahun. Ha. Sampai kepada umur 60 tahun. Kemana kamu habiskan umur-umur kamu. Dan dalam umur tu pula Tuhan tanya semua. Umur muda kamu kamu habis ke mana? Umur remaja kamu kamu habis ke mana? Umur dewasa kamu habis ke mana? Umur tua kamu habis ke mana? Allah Taala akan tanya satu persatu. Mana kita nak jawab? Agak-agak kita kata eh umur muda kita kita belajar ustaz. Eh kita belajar, kita belajar. Mungkinlah depa ustaz boleh la cakap macam tu. Ha, masa umur kita sederhana tu Kita buat kerja ha, Nak jawab dekat Allah Ta'ala Kita nak kelentong macam tu ha? Tak boleh kelentong Tak boleh tipu Kemudian Allah Ta'ala akan tanya pula Tentang ilmu ha, Lepas tanya umur, tanya ilmu dan Ilmu apa yang ku pelajari dan ke manakah kamu curahkan ilmu-ilmu tersebut? Kita belajar ilmu elok ke ilmu tak elok ke? Kita ajar orang ilmu elok ke ilmu tak elok ke? Allah Taala katanya balik kita. Selagi mana orang beramal dengan ilmu kita. Ilmu yang baik. Sampai kita mati pun insya-Allah selagi mana orang beramal dengan ilmu kita pahala itu akan saham akan dapat pada kita selagi mana kita ajar ilmu tak baik pada orang selagi mana orang beramal dengan ilmu kita walaupun kita mati saham tak baik tu datang juga pada kita kecuali macam mana misalnya kita dah ada dah ajar-ajar kecuali kita bertaubat dan kita pergi jumpa balik cakap kat dia ilmu ni salah kau jangan amal maknanya kita bagi tahu balik pada dia Ha, Masau masa tu, insya Allah Allah Taala akan ampunkan dosa kita walaupun dia dah ber, beramal, tapi kita dah bagi tahu bahawa bahawisnya itu adalah ilmu salah. Ha, insya Allah Allah Taala akan terima. Ha, inna rahim. Ha, Allah wa rofirrahim. Allah Taala ni dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ha, bila kita dah minta ampun, kita dah jumpa orang tu hey, ini ilmu salah, kau jangan nak amal ha, sebab dan datangkan syahbandar aku. Insya Allah ha, Allah Taala akan stop. Ha, maknanya. Kalau dia amal lagi, dia dah tahu salah. Maknanya dia amal lagi, dia tanggung sendiri dosa dia. Ha, macam tu. Kemudian Allah Ta'ala bertanya lagi tentang harta kita. Dari mana kita dapat, ke mana kita belanja. Sebenarnya ha, ni macam-macam cara nak dapat duit senang. Macam-macam. Ha, orang bagi projek, orang bagi rasuah, orang bagi orang mencuri begitu ini. Eh? Bagi duit buat projek, suruh bela lembu. Taimok-taimok tu lembu sekarang ni duduk kat apartmen Kondominium. Kalau nak cari lembu mewah, carilah kat Malaysia. Ha eh, insya-Allah kalau pergi Lembah Pantai boleh jumpa. Dia buat lembu orang suruh bela lembu dia buat projek kandang lembu kondominium. Hmm? Kalau Allah Taala sebut dalam Quran bagi orang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u jaza'an bima kasabana kalam min Maka pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan kedua-dua mereka. Baik lelaki baik perempuan kena potong tangan. Oh maka timbullah situ, hey, mana boleh potong tangan nanti kudung lah tangan dia." Biasalah potong kudunglah. Betul tak? Dia kata tak ada hukuman lain ke selain daripada potong tak ada. Nak pertikai hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang Kencing Manis bila doktor kata kena potong kaki. Ah ha, potonglah doktor tak apalah potong. Kenapa tak pertikai doktor? Tak ada cara lain ke doktor? Asal kena potong kaki dia? Sakit kaki dia sakit makcik. Kena potong makcik. Tangan dia tu pun sakit juga. Sakit bila? Sakit di akhirat nanti. Kalau kita tak potong, nanti kena bakar. Bila dah potong, tak ada tempat nak bakar. Allah Ta'ala tak akan bakar dah. Sebab kita jalankan hukum Allah Ta'ala. Ha, kena faham sampai macam tu. Kita ni bila doktor kata potonglah kaki makcik. Ha, tak apalah potonglah. Tak ada ke orang-orang ni tanya, Pakcik, kalau potong, eh, doktor kalau potong ni confirm boleh hidup sampai bila-bila? Boleh hidup sampai 50 tahun lagi? Eh, dia kata, kalau potong ni jalan dua lah, hidup ke tak ke? Ha, kalau hidup ke tak ke, baik tak payah potong lah. Tentu dia mati dalam keadaan sempurna. Eh, Tapi kalau hukum Allah Subhanahu Wa Taala sanggup lawan. Sanggup pertikai. Ha, ini masalah besar. Betul tak ni? Ha, ada yang tak setuju dengan saya? Ha? Kalau ada tak setuju, boleh lah. Kita <laughs> boleh cerita lepas ni. InsyaAllah. Tapi itu nak cerita yang sebenarnya. Okey. Dan ke manakah engkau belanja kan? Ha? Orang minta nak buat sesuatu. Program-program majlis ilmu. Oh, banyak susah. Oh, kalau buat program, ha, malam ni kita nak buat pesta, malam ni itu, malam ni ini, ha, Insya Allah dapat. Okey, berapa? Lunus! Kadang-kadang buat sesuatu benda yang tak bermanfaat. Eh? Sologang, hamba Allah Taala daripada Putra Jaya atau Wang ke Kelantan. Dalam ucapan dia dia sebut cakap, Syabah. Kalau kali ini, rakyat-rakyat Kelantan memberi peluang kepada kita untuk memerintah Kelantan. Kita akan jadikan Kelantan seperti Terengganu. Ni Aziz memerintah Kelantan lebih daripada 20 tahun. Sampai hari ini masjid pun tak ada yang dibinakan. Oh, ucapan dia. Ha, lepas hari ini, sekiranya kita diberi mandat sebagai kerajaan negeri Kelantan, kita akan buat seperti negeri Terengganu. Kita diri ke masjid. Buat apa masjid banyak. Ha? kalau masjid tu labah-labah je ada ha? di kawasan satu pulau yang dinamakan Pulau Duyung ataupun Pulau Oman berapa ekor je manusia ada di situ berduk-duk berderet -ber -ber masjid siapa nak salah? yang Tukulun Aziz buat kat Kelantan apa dia? masjid tak banyak tapi kita buat program mengimarahkan masjid kita buat bulan sembahyang kita hidupkan suasana masjid tapi cakap tak kebur Apa gunanya duit banyak-banyak buat Masjid tapi orang tak ada Kalau kita guna duit Yang diberikan oleh Allah SWT Sebagai satu sumber Kepada sesebuah negeri atau negara Untuk kita mengadakan satu program Yang boleh menghidupkan suasana masjid Karena kalau kita buat program macam tu Tak ada hasil pada kita kita tak boleh nak cutting-cutting tengah jalan. Ha? kalau kita buat bangunan ni sepatut guna 30 beg semen, kita guna 20 cukup, 10 lagi masuk poket. Ha, tak tak sampai setahun untung. Ha? apa nak bangga dengan Terengganu? Saya orang Terengganu. Tak bangga langsung. Ha, tentera datang nak buat pertunjukan terjun payung. Sepatutnya terjun payung tu daripada bumbung stediu ikat tali tarik pau rasa macam turun ai tak leh akhirnya buat terjun dengan helikopter si si tentera yang buat tu dia tak report dia tak cakap dia bimbang akhirnya dia cakap-cakap sama dia cakap sama dia lepas daripada yang dia tarik tu lepas daripada tu seminggu untuk Ha, ingat tak? Stadion Runtung tu lepas daripada Lepas seminggu daripada Sukma Tengganu Ingat tak? Ha, maknanya hari penutup Sukma tu Sultan Mizan ada kat situ Masa tu Sultan Mizan Agong Masa tu Sultan Mizan ada kat situ Misal lah kalau si tentera tu buat tunjukan Terjejong payung rasa-rasa hari tu dah runtuh Malu ha. Jadi apa? Apa manfaatnya? Daripada Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada manusia digunakan untuk macam tu saja, Untuk kepentingan kroni-kroni dia Tak ada manfaat langsung Okey yang, ke, yang ketiga Yang keempat Dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang tubuh badan Dan tenaga yang diberikan oleh Allah ta'ala Allah ta'ala bagi tulang, Tulang empat kerat Eh, orang pagi tulang empat kerat Apa tulang empat kerat? Eh, tangan, kaki Maknanya sempurna Boleh berjalan, boleh buat kerja Kemanakah kita gunakan, kita infakkan Tenaga kita Kita perjuangkan untuk apa? Adakah kita perjuangkan untuk Menegakkan agama Allah Ataupun kita guna senjata anggota kita ni Untuk Menegakkan tentera ta'ud. Menegakkan orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Dan mementingkan bangsa sahaja. Sedangkan agama yang diperintahkan oleh Allah SWT diperlekeh-lekehkan. Ini dipersoalkan oleh Allah Taala. Yang kita nak fikir sekarang ni, macam mana kita nak jawab depan Allah Taala? Agak-agak muslimi, muslimat, tuan-tuan ni boleh jawab lah. Boleh jawab? Ya Allah Masa umur saya muda Saya gunakan umur saya Untuk menginfakkan tenaga saya Untuk agama Allah SWT Boleh jawab depan tu Allah Taala macam tu Tapi kita ingat Kita tak boleh kelentong depan Allah Taala. Bila Allah Taala tanya Kita jawab Ya Allah Masa umur mudaku Aku joli Aku buat macam tu Macam ni Ha, bapa aku hantar mengaji di sana aku buat kerja macam tu aku buat kerja macam ni ha maka kita akan jawab jawab dengan jujur sebab apa sebab pada waktu itu mulut dah tak boleh cakap ah alyawma naqti mu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun mulut ni makna dia masa dia hidup kat dunia ni mulut ni tukang tipu Ah ha, maksud tukang tipu. Tangan buat jahat, mulut menipu. Kaki buat jahat, mulut menipu. Mata buat, mulut menipu. Telinga buat, mulut menipu. Maknanya mulut ni tukang tipu. Masa kau tak dunia kau dah banyak menipu hari ni, kau tutuplah mulut. Kau tak ayah cakap, biar yang, yang lain cakap. Apa? Hari ini aku telah kunci mulut kamu. Mulut mereka. Daripada berkata-kata. kata Kemudian aku mempersilakan tangan-tangan mereka untuk berkata-kata. Maka diperkatakan satu persatu daripada anggota-anggota mereka dan disaksikan oleh anggota-anggota yang lain. Maknanya kalau kita nak pergi mencuri, kita pergi mencuri dengan apa? Kita pergi mencuri dengan tangan. Tapi nak pergi dengan apa? Dengan kaki. Nak kaki, cek lain dengan apa? Dengan mata. Maknanya... Tangan kata betul ya Allah aku mencuri Kaki pun kata ya aku yang jalan pergi sana Mata cakap ya akulah yang cek lain Maknanya akan bekerjasama Untuk mengaku di hadapan Allah Ta'ala Menjadi saksi di atas segala sesuatu Yang kita lakukan Ada ulama mengatakan Kalau kita nak buat juga sesuatu kemungkaran Boleh Maknanya kita kena pisahkan segala anggota badan kita Masa nak pergi curi Biar tangan saja pergi kaki tak payah pergi Pasal di akhirat nanti dia tak boleh mengaku dah Dia tak boleh jadi saksi Biar tangan saja pergi. Boleh ke? Hmm. Kalau nak sepak orang, kaki je sepak. Kaki satu lagi tak ayah, kalau nak sepak kaki kiri, maka kaki kiri je sepak. Kaki kanan tak payah pergi. Kalau nak pergi sekoding biar mati je pergi, tubuh duduk diamlah. Masalahnya boleh ke? Sebab apa? Sebabnya anggota lain akan tidur bersama dengan kita. Kalau tak, tak apa. Sebab tu Allah Taala bagi kita lima rukun lima rukun untuk melakukan maksiat kalau ada lima rukun ni insyaallah saya pun tak nak halang buatlah maksiat ha, kalau orang nak dobik nak tulis-tulis eh lima rukun saya akan bagi tahu <laughs> ada orang nak belajar apa ni eh? maknanya stok kalau dia nak buat apa-apa boleh buat lima rukun nak buat maksiat yang pertama buat tempat Allah Taala tak nampak Yang kedua, buat di bumi lain selain daripada bumi Allah Ta'ala. Yang ketiga, buat maksiat jangan guna panca Allah Ta'ala. Jangan guna tak kaki, jangan guna tangan, jangan guna mata, jangan guna mulut, jangan guna telinga, jangan guna apa-apalah yang Allah Ta'ala punya. Baru tiga kan? Eh? Teruk. Yang keempat, malaikat maut mengambil nyawa sekat dia. Hei malaikat, aku tak nak mati, kau pergi ambil orang lain. Tepat. Yang kelima, kalau dia boleh berenang dalam api neraka, silakan. Maknanya kalau ada seorang malam ni, tolong jawab. Kalau ada siapa-siapa yang boleh boleh mengaku dia ni boleh berenang dalam api neraka, datang jemput saya, bawa letter satu. Saya nak bakar sini terus. Maknanya nak test, boleh duduk tak dalam api. Kalau nak berenang dalam api neraka, saya nak bakar sini pun tak tahan, maknanya tak boleh duduk lah. lima rukun untuk buat maksiat. Carilah mana satu yang boleh. Kalau tak boleh semua, boleh satu pun dah hebat dah. dia kata saya nak buat bumi lain dah, nak pergi buat bumi lain. Kau nak buatkan apa? Saya nak buat tempat tahan tak nampak Kau nak pergi mana? Saya nak masuk nak korek dalam lubang dalam bumi. Bumi tu siapa punya? Allah Taala punya. Jadi tak lepas juga. Semua sekali tak boleh. Kalaulah misal lah boleh, tapi tu kau nak korek bumi tu dengan apa? dengan tangan. Tangan tu siapa punya? Allah Taala punya. Jadi tak bolehlah. Maknanya kesimpulan kalau ambil lima-lima tu semuanya tak boleh buat. Eh, maknanya tak mampu lah. Tak adahlah. Sehebat mana manusia pun tak mampu nak buat benda tu. Okey. Sebab tu saya bagi tahu sebabnya tak boleh. Maknanya kalau kita bagi tahu maknanya boleh, saya menanggung. Saya bagi tahu ni sebab benda tak boleh. Confirm tak boleh. Cakaplah hebat macam mana pun saya ni saya belajar pontok silap, boleh lompat api. Itu bukan empat bukan pegang. Ha? Eh? Hadis yang kedua yang kita nak bacakan Mengenai teman yang paling setia oh, Kita ada sahabat Kita ada sahabat Kita ada bini kita Kita ada anak kita Semua tak setia ha. Masa nak tidur Macam-macam eh? lah Yang yang panggil yang pun yang lah Macam ya yang panggil darling-darling lah ha. Nak cakap Baiknya Kita tengok kesetiaan dia macam mana Siapa ada rasa-rasa ni memang dia rasa aku ni setia lah. Maknanya kalau nak test dia tak setia malam ni cuba mati kita nak test dia tak setia. Ha? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Radiyallahu ta'ala anhu, an nabiy anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Yatba'u al-mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa, wa amaluhu fayarji'u thnani wa yabqa wahidun yarji'u ahlihu wa maluhu wa yabqa amaluhu ada wan fahaman maksud dia daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ada tiga macam Ada tiga perkara Yang akan menghantar Seseorang yang telah meninggal dunia Ataupun telah, yang akan menghantar jenazah Ketika dibawa ke tanah perkuburan Tiga Tiga Ahluhu Siapa ahluhu? Ahli keluarganya Wa ma'luhu Dan hartanya Wa amaluhu Dan amalannya Faya raja'u ni Maka akan pulang dua Dua perkara akan pulang Faya bqawahidul Dan yang kekal satu sahaja Faya raja'u Ahluhu wa maluhu fayabku amalhu. Yang kekal, eh, yang pulang ialah ahli keluarganya dan hartanya. Yang kekal adalah amalannya. Amalan di sini amalan macam mana? Ada siapa-siapa boleh jawab amalan macam mana? Amalan macam mana ji? Hah? Amalan yang betul ikut Islam Amalan yang betul ataupun amalan yang salah tetap menjadi teman Bukan kata amalan yang baik saja akan pergi dalam kubur Amalan buruk tak pergi Amalan buruk tetap pergi Dia akan pergi bersama dengan kita juga Amalan yang buruk akan pergi membawa sese kubur Amalan yang baik membawa rahmat kubur Kita bawa semua Amalan baik kita bawa Amalan buruk kita bawa Mana yang setianya Ha? Masa, masa tengah Kapal-kapal kan Tengah-tengah bercinta kan Macam-macam lah Keluar ayatnya Ha? Mungkin lah orang-orang dulu Tak keluar ayat-ayat -ayat macam ni Ha? Ayat-ayat sekarang ni Wish Ha? Nak cakap setianya Hidup mati Aku tetap bersamamu aduh Ha? Sedapnya ayat dia Masalahnya kalau yang perempuan tak kalau yang perempuan kalau laki mati tak apa dia kena tunggu habis iddah dulu. Kalau si perempuan tu kalau si perempuan mati yang laki ni kan masa tengah ke bumi jenazah tu intai dah mana satu kena buat calon ganti ni. Oh mana stiernya? Ha. Mati ni kadang-kadang tu masa gili cangkullah nak tukar cangkul ni. Mau cari lah anak ganti sini ni ha kan. Ha tu mana stiernya? Ha, itu, itu kita kata macam tulah bila kita mati kita meninggal dunia itu saya cakap kalau nak test dia tak setia malam ni mati seorang tapi saya sanggup saya sanggup menguruskan jenazah insyaallah kalau ada orang nak mati masalahnya mati ni bukan tangan kita kan patu masa mati tu <coughs> lepas pak imam ni uruskan jenazah kan semua dah siap semua bawa ke kubur ada tak anak isteri dia kata Pak Imam, saya nak duduk sekalilah dalam ada tak? saya nak masuk sekalilah duduk dengan suami saya saya sayanglah dia saya itu ini ada ke? tak ada tak payah nak cakap tak saya nak cakap dia dia setia macam mana sekalipun tak ha? tak setia tak ada seorang pun yang sanggup ataupun anak dia ustaz saya ni anak dia yang pertama eh? Ha? saya belajar sana sana sana sana hari ini saya nak menjadi teman yang setia kepada bapa saya waktu kebumikan dia kebumikan saya sekali ada ke usahakan nak kebumikan sekali tolong nak kebumikan ayah tu hari terakhir weh kenapa aku nyengkul lah nyengkul lah eh kan anak dia iyalah aku anak dia aku nak minta orang lain lah tolong maknanya macam tu ada juga eh? saya pernah satu kali mandi jenazah pun kita Lepas dah mandi jenazah itu ini itu, ini. Oh ustaz imam tak adalah, ustaz pula jadi imam. Kita pula kaluk-kaluk pergi mandi ni nak jadi imam sembah jenazah. Ha imam jenazah. Lepas imam jenazah ni bagi dua pinggan Kata atasal pinggan dua. Satu ni untuk untuk yang mandi, satu ni untuk talqinlah pula ustaz. Alahai. Talqin ni pula. Tak ada pak imam ke sini ah. Minta minta tolong ustaz juga. Sampai kat kubur tu ingat ke kan kena baca talqin dia. Ustaz lah. ustaz, dia orang ni tak pandai seorang pun nak urus nak letak jenazah ni. Tak apalah, saya duduk atas, saya kena ajar-ajar. Eh, tak boleh, tak, tak kena turun. Turunlah juga kita. Ha. Habis, empat kerja, lima kerja tu kita kena buat semua. Daripada mandikan jenazah, sehingga kan mak, solat, hingga pergi ke kubur, turun dalam kubur, naik, baca talqin pula. Nak cakapnya, anak tu tak setia dengan bapa. Sepatut dah ada anak laki yang besar. Sepatut anak lah jadi imam. Asal orang lain pula. Betul tak? Anak lah patut mandikan jenazah bapa. Asal orang lain pula. Itu masalah. Kadang-kadang kita, kadang-kadang saya pergi mandi jenazah ni, saya bawa anak murid. Saya ingat pengalaman saya ni sekali je, anak murid saya tak kena buat kerja. Kena buat kerja time bila? Time koyak. Masa koyak kain kapan tu je. Masa tu je dia kena buat kerja. Lepas tu nak masuk bilik tempat nak mandi jenazah ni, tak payah masuk, tak muat. Kerana anak beranak pakar nak tolong semua. Saya seorang je masuk. Satu tempat je. Pengalaman yang kita bawa anak-anak murid kita satu tempat. Je. Anak murid kita gintai macam tu je kat bilik. Maknanya tak boleh nak masuk sebab anak-anak si mati penuh dalam. Mana yang setia je? Itu mati kadang-kadang masih hidup pun dah tak setia lah. Bapak cakap jangan buat macam tu. Tak baik. Kadang-kadang eh? bapak tengah sakit ni tunggu, tunggu sakratul maut je bagi ambil nyawa, oh dia dah dah mana, mana dek? yang tanah sana tu geran, geran, geran Mau oh, minta geran, bapak tengah anak mati, bukan kata bapak, la ilaha illallah bapak, Allah bapak Bukan nak ajar macam tu tak? Kita duk bergaduh ni. Kayak kapan, kayak kapan, kayak kapan. Yang, gaduh, yang kalut tak, tepi telinga. Pakcik. Tepat imam kena pergi duduk tepi telinga. Pakcik. La ilaha illallah pakcik. Jangan lupa pakcik. Ha? Jangan lupa Allah pakcik. Jangan lupa Allah. Yang anak ni duk bergaduh. Dah bergaduh. bapa tak mati lagi duk bergaduh. Berubur. Harta pusaka dah. Okey. Yang kedua. Maluhu. Harta kita. Ada siapa-siapa boleh masa time mati tu dia bawa harta dia. Faham bawa harta dia. Kau nak buat apa harta nak pergi sana? Ha? Ingat malaikat malaikat yang jaga dalam tu nama apa dah? Ha? dan nakir eh. dan nakir, mungkar dan nakir ni agak-agak dia macam PDRM Malaysia. Kanah, ha, kau bawa ni, bawa pergi sini ni ha, dah selesai kes, tak ada kes. Ha? Sampai hari ni tak selesai ha? Kalaulah betul Macam macam polis Malaysia Macam SPRM Malaysia Tak apa, senang ha? Bawa duit banyak-banyak ha, Ok, lepas kes Tak ada kes, tutup kes Masalahnya sana Malaikat ni ha? Kerja dia apa? taat. Ha? lillahi ta'ala wala bil ma'asiyah kerja dia tak bila Allah Ta'ala kata pukul, pukul bila Allah Ta'ala kata dia ni berdosa, berdosa wala bil ma'asiyah dan dia tak melakukan ma'asiyah ha? dia tak ada kata nak deraka, deraka tak ada ha, aku tak nak lah. kenapa nak pukul dia ni dia ni bawa duit banyak ni eh. haa kita duduk kat dunia ni Kita cari duit-duit Banyak-banyak-banyak banyak kumpul harta Hari kita mati tu Anak dah gaduh dah ha, Mana hebatnya kita seorang yang kaya Kalau kita tinggalkan harta kita banyak-banyak Anak-anak kita ni jadi bergaduh, berkelahi ha, Duk balik bobok harta ha, Berkelahi, bertengkar sana sini Jadi Tak ada juga Yang kekalnya apa dia? yang kekalnya amaluhu amal kita yang akan teman kita masuk dalam kubur ha, amal kita faman ya'mal mithqala darratin khairan yara kita baca dalam solat tadi eh surahuz zilzalah ataupun dipanggil alzilzal idza idza zilzalatil ardu zilzalaha وا اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحا يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره معناه دي dia soal semua yang baik soal yang buruk soal dan setiap soalalan itu setiap persoalan itu mesti dijawab dan setiap amalan kita itu mesti ada balasan dia balasan baik bagi amalan baik walaupun kecil balasan buruk bagi yang buruk walaupun kecil ah, kita kata Allah kecil itu bukan besar pun kadang-kadang eh? pergi masjid hari Jumaat Pak Imam baca ittaqullah usikum bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun ayat Pak Imam eh Pernah dengar hari Jumaat? Kalau tak dengar, cam tak pergi solat Jumaat. <laughs> Maksudnya dengar kan? Kalau Muslimat, mungkin dua kali setahun dia dengar. Kenapa Muslimat dengar dua kali setahun? Kita dengar, ha, sebab Raya Haji dengan Raya Puasa. Kita ni tiap-tiap minggu dengar. Sebabnya kita tiap-tiap minggu pergi Jumaat. Kemudian, Pak Imam Puhurai. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan membuang segala yang buruk-buruk, ambillah yang baik-baik. Humpul masa dia keluar tadi dah tanpa pakai slipper buruk dia turun dia buang slipper buruk dia kutip slipper yang cantik-cantik buat balik sebab dia kata kenapa orang tanya dia kenapa kau mencuri apa pula aku curi tadi Pak Imam pesan lagi Pak Imam kata ambil yang baik-baik buang yang buruk-buruk kalau dia pergi buang slipper buruk dia ambil slipper baru curi jahat punya orang kalau arah tu faham sangat bukan nak faham yang elok-elok buang perangai buruk ambil perangai baik Buat yang Tuhan larang, ambil yang Tuhan perintah Betul tak? Ha, maknanya macam tu Tak sedap nak baca Kalau orang duduk tengah-tengah azan <laughs> Sepatutnya tak ada masalah Kalau orang azan kita mengajar sini Tak ada masalah, tak ada diranggu pun ha, kalau, dari, kalau duduk Sembah kat kedai kopi lain lah Kalau kita mengajar majlis ilmu macam ni Sepatutnya tak ada apa, tapi Oleh kerana kita dengar tu jadi <laughs> nak, nak, nak nak nak teruskan pun tak berapa sedap saya nak teruskan sikit lagi Tak boleh berhenti lagi Sebabnya kadang-kadang Kapal terbang kan Kalau dia berhenti dengan mengejut macam tu Dia terhempas Maksudnya dia kena landing Perlahan-perlahan eh? <laughs> Kena landing slow-slow Baru dia boleh tunggu eh, Dah habis ke belum? Habis tak? Ha? Eh, tak lagi Tambah lagi Dia ada tambah sarat Atul lambat sebab di Masa Arab ni dia ada mat dia apa. Kalau Azan Bahasa Melayu dah berhenti itu. <laughs> dia kalau Azan Bahasa Melayu ni Malaysia dia kena jadi macam kemak Atatuk. Ha, baru Azan Bahasa Melayu. Azan kalau kemak Atatuk dulu dia suruh dalam Bahasa Turki. Haram Azan Bahasa, Melayu, bahasa Arab. Okey dah. Okey. <coughs> jadi inilah kesudahan bagi persahabatan kita. Haa? kepada tiga golongan ini. Ini sahabat kita ni jangan kita anggap orang kawan kat tepi je sahabat tak, sahabat semua. Semua yang ada pada kita ni adalah sahabat. Harta kita yang dalam poket kita, dalam bank kita, harta betul kita kena ada harta, tapi yang masalahnya bila ada sikit nak banyak, bila ada banyak nak banyak banyak banyak banyak, bila ada banyak banyak banyak nak banyak banyak banyak banyak, banyak lagi banyak. Maknanya tak cukup dengan apa yang ada. Maksudnya, bila kita tak cukup dengan apa yang ada, kita dah jadi hamba kepada dunia. Betul? Kita dah jadi hamba kepada dunia. Bila kita dah jadikan hamba kepada dunia, maka dengan Allah SWT, kita dah jauh. Kita dah lalai dengan Allah SWT, menyebabkan kita dimurkai oleh Allah SWT. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah SWT. <tuh> jadi, insya Allah kita nak habis dah. Jadi insya-Allah kita sama-sama berfikir mencari teman yang paling setia dengan kita yang boleh kita bawa dia pergi dan dia boleh memberi kita takkanlah kita nak teman yang buat jahat pada kita betul tak Amal buruk dengan amal baik ni seumpama teman baik dengan teman buruk teman jahat Teman baik ni dia akan memahami kita dia akan bagi tahu pada orang benda yang baik-baik tentang kita betul tak kalau teman yang buruk, teman yang jahat, teman yang sentiasa mencari peluang untuk menjatuhkan kita. Bila dah sampai satu masa, dia akan cerita yang buruk-buruk. Manusia ni jahat, manusia ni mencuri, manusia ni merompak, manusia ni makan hak rakyat, manusia ni menipu duit rakyat. Manusia ni rasuah dan macam-macam. Kita nak ke teman yang macam tu? boleh bagi jawapan. Nak ke teman yang macam tu? Kita nak teman yang pergi di hadapan Allah Subhanahu Wa satu cerita yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sesiapa yang mengamal Surah Al-Mulk. Tahu Surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli qadir. Hingga akhir ayat dia. Kita mengamalkan makna mengamal ni bukan amal baca mengamalkan dia selain daripada kita baca kita mengamalkan apa yang diceritakan dalam surah Al-Mulk maka pada hari akhirat eh, pada dalam kubur kita pada hari kematian kita surah Al-Mulk akan datang kepada kita seumpama cahaya yang menerangi suasana kegelapan kubur akan datang kepada malaikat muka dan nakir Beritahu, wahai malaikat. Kamu jangan persoalkan manusia ini di dalam kubur. Kerana waktu hidupnya di dunia, akulah amalannya. Tak nak ke kita orang datang macam tu bela kita. Lalu, malaikat tanya, siapakah engkau? Tanya kepada surah Al-Mulk. Akulah surah Al-Mulk. Yang mana manusia ini di waktu hidupnya Dia selalu membacaku Dia mengamalkanku Malah dia menghafal aku Ataupun kita nak Waktu dalam kubur Dalam keadaan yang sempit Maka datang satu kegelapan Yang membawa haiwan-haiwan yang berbisa Malah dengan keadaan datangnya Kegelapan itu membawa Kesempitan dalam kubur kita. Sehingga mampat kita sehingga bertemunya. Dua tulang rusuk seperti macam ni. Tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan berselisih macam ni. Maka kegelapan itu datang menceritakan tentang kelakuan kita. Manusia ini merupakan penzina di dunia. Manusia ini menceritakan keburukan kita. Mana yang kita nak? Nah, maka muslimin-muslimah. Tuan-tuan. Haa? adik-adik dan pak cik ada mungkin ada adik mungkin ada pak sini saya menyeru pada diri saya sendiri serta semua pak cik adik kakak sekalian supaya beramal mencari bekal faqad fazal muttaqun maka sebaik-baik bekalan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah sama-sama kita mencari bekal Dengan melakukan segala amal yang diperintahkan oleh Allah SWT Dengan melakukan dengan penuh keikhlasan Malah kita ni dah ada dah yang beramal Dah ada dah Tapi masalahnya beramal tu ada something wrong Dalam amalan kita tu Amalan yang tak betul Maknanya kita tak boleh letak dalam amalan kita tu Aku dah yakin ya Allah Taala ni dah terima Ha? Hadis kursi ada menyebut ana inda dhanni abdi bi Aku bersama di sisi hamba-hamba aku seperti mana yang dia sangkakan padaku Sekiranya dia sangkakan aku jauh daripadanya dengan satu hasta maka aku jauh daripadanya dengan satu depa Sekiranya hamba-hambaku datang dekat kepadaku dengan satu hasta aku akan pergi dekat dengannya satu depa Maknanya, kalau kita jauh daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jauh lebih daripada kita. Kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan dekat lebih daripada kita. Maknanya macam tu, kita sangka dengan Allah Ta'ala. Maknanya, biarlah kita dalam solat kita tu, cubalah kita mengalah sekali. Ha? Bila kita mengalah dengan Allah Ta'ala? Dalam waktu solat kita, kita merendah diri kita dengan Allah Ta'ala. Paling-paling kurang kita dalam hidup kita. Eh, orang yang umur 60, 70. Orang yang umur 20 macam saya. Eh? Paling kurang. Biar ada sekali solat dan Tuhan terima dah okey dah. Masalahnya yang kita bimbang sekarang ni. Dalam banyak-banyak solat kita Tuhan tak terima walaupun satu. Itu. Wal'ayyazubillah. Kadang-kadang kita pergi cerita ke orang. Aku tengok aku ni semayang. Kau macam mana tak? kita tak boleh bangga dengan kita apa yang tel, kita telah lakukan tapi maka lakulah dengan keikhlasan dan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu <tuh> Wa Taala iman wa ihtisaba kita selalu dengar hadis ini dalam bulan puasa ah ha, man qama ramadhana imana itu kita ramadan tapi yang kita nak buat ni solatlah kita dengan iman wa ihtisaba dengan penuh keimanan dan keyakinan dan pengharapan pada Allah Taala Ha, maknanya bila kita macam tu kita solat kita lakukan apa saja dengan penuh pengharapan pada Allah Subhanahuwataala. Jadi Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, magilah pada hari ini sama-sama kita mencari bekalan untuk membela kita di hari akhirat, untuk menyelamat kita, menyelamatkan kita pada hari yang mana yoomalayyin faumalun walabanun ilhaman atallah adal bin salim. Pada hari akhirat yang diisytiharkan oleh Allah Subhanahuwataala, yoomalayyin faumalun walabanun. Tak ada manfaat. Harta benda yang banyak, walabanun dan anak-pinak yang ramai kita sokhu anak kita ramai bawah tak payah. Kerana pada akhirat tak gunanya. Illa menatallah bekal bin Salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera. Anak ramai boleh mesejahterakan hati kita ha, Harta banyak boleh mesejahterakan hati kita Macam mana dengan kita gunakan harta kita ke jalan Allah SWT Dan mendidik anak-anak kita ke jalan Allah SWT Apa yang baik itu daripada Allah SWT Yang lemah daripada kekurangan diri saya sendiri Saya minta ampun, minta maaf Sekiranya ada uh, kekurangan, kekasaran Ataupun apa yang tak kenalah daripada penyampaian saya malam ini, saya minta maaf banyak-banyak, insyaAllah kita akan jumpa pada musim-musim yang akan datang, saya sampaikan salam daripada orang tua saya uh, dia uzu tak uzu tapi penat uh, dia penat, kadang-kadang tu banyak fikir kot, mungkin lah orang tua ni tambah tambah anak pula tak kahwin lagi nak cari menantu kot <laughs> uh, itu sajalah tu selingan jadi tolonglah insyaAllah saya minta semua sekali tolong doakan habia mudah-mudahan dia sihat sembuh kalau Allah taala nak ambil dia pun Dialah dia pergi dengan keadaan yang tenang dan aman insyaallah mudah-mudahan Allah taala kalau dia pergi pun dalam keadaan Allah taala meletakkan dia dalam golongan orang-orang yang syahid yang syuhada dalam memperjuangkan menyebar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita kita diletakkan تنطع رأني لرحمة الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف الأمياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربونا صغرا وَلِمَا شيخنا وَلِمَنْ أَحْسَنَ الينا ولجميع الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ برحمتك يَا ارحم الرَّاحِمِينَ اللهم اجعل جمعنا جمعا مَرْحُومًا وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بعده تفرقا معثوما يا الله يا Tuhan اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع wa min du'a illa yustajabulah ya allah ya tuhan kami kami berlindung denganmu ya allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat daripada hati yang tidak khusyuk daripada doa yang tidak dimakbulkan ya allah allahumma inna jannah wa na'udzubika min sakhatika ya allah ya tuhan kami Radokanlah kami untuk menikmati syurgamu, Ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Waqina azab an-nar. Waqina azab an-nar. Waqina azab an-nar. Ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Dan kebaikan juga di akhirat, Ya Allah. Dan... Hindarlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Walhamdulillahi alamin. Taqabbal Allah. Waikum. Ishadu an la ilaha illallah. Wa ishadu anna Muhammad al -Fasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Hmm.